محترم اور جن کو مولانا مبتی سرہ سے اگداد دور ہے تفسیر قرآن چھ پچھار میں باندے شروع شئے لہا اور پا سترہ ایک ننان میں باندے سر طرح سے دلی لہا دا دیل ملائی دو پتہ ہے ساتھ ای تو اید سنت کے ساتھ سن اید دکان نمبر تیس عبد الرحمت لازال میں چوک جنگیر اور صحابی پروپرائیٹر انور شیر توہیدی مبایلن بارزیوت انسان ایکسا تاواندست ایکسا چوبیس وَتَعِيَهَا اُزُرُ وَآِيَهَا كی دی دا غُقُنَا اُرِدُنْكِ سامیه كی دی دا وَآِيَا غُقُنَا مُؤْمِنَا ایمان وَالا غُقُنَا كی دی دا ازُرُ وَآِيَا غُقُنَا افازت کون کی کارا چوبکلشو پش بیلئی کئی اوجک کړي چې څوک غورونا ټوکرې کړي شي ټوکریا پڅبدا واخ واکه به شي واکه کې دونکو او بشلی جو اسمان د اسمان پدغه واکه واهیتونه سوسبې افرښتې بې په اطراف د دنیا یا په اطراف د اسمان یا اطراف او جوانب او غنا و یا عملوا شربك فقوم س يومزمانی تعیب شي دار از در از دا پیدا واخره ات یعنی ات سفنه ده یعنی بیشمیره ملائکه په دا غواخو تاس بوران دکړی شي نو پټی کی تاسو سو پټی دنکی په سر کلاسو چور کړی شي ما نمازو په خل په سم لاځ دا چې نبوای را شي را شي اولله جما ملنه ما زپو شو با جهل ملایزونه خپلې سابزره زما اقراشوله وا دی به پېش خو خوشويکي په جنت او جات کې جنت او جات کې څنګه دا را کتبې خریس کوي پریوانه په سبدا ای تاسو مخې لري ګل په روز دې رشو کې هر کله څوک جوار کې شامل نه مداغو بوللا ساي کې نو بو وايي کنه کتاب زما کنه پوي دې زه چې زما چه هسابه صده هاي قوه ختمه انکی چه مرکوه لیر نکل زمانه ما زمانه حلاق شو زمانه دلیل زمان زمان دلیل ختم شو اونی سیدالارا پسر کیونی سیدالارا بیا جانم تا راخ قیدالارا بیا په ایچی چو کدوار داوه اویا گزبای جکراؤ قیدالارا اور یا وہ جو زمدر کے بن کے جگہ دنیا کے وہ عیدی پرسی غفلی ہو حرف تمیذ ز غورائے رقیبا آوا ذ سکہ کم نکن رزق گدارا دنیا کے زذوی غپاوا پھ جگہ پے بولا بل پرے اٹھاڑا سی یقین <تصفح> و دے من پر لالوی او تیزوال اینو کل د دمسکین نبی دلرنان دلت سوک گرم دوس نبی خوراک مگر دوی نوزو نبی خوری دلرن مگر خطاکار ندیتا ایس خبره زشایت کم آج داسوی نئی آج داسو نوی نئی انہو لگ قول رسولین کریم یقین داد د پیغمبر عزتمانه د دې شاعر او د دې مؤمنانو د وینا د کوټیګار لخت نه غلي را لګل دی د طرفه د مخلوقات کده جوړ کړ په مونږه خبرې کده جوړ کړ په مونږه خبرې مونږه سره د دنیا پر سملاص پر سملاص به نظم الله خبرې په خپل یمن باندې بیاون غون په لږو د جنا د زړه راغونه دته زړه راغونه به پرې کا دې وای چې د الله فیصله ده چې پیغمبر په خدای د روژ جوړه نزدړه غونه شلې نوزمره غونه ولې نو شلې نو دا هم قانون پیغمبران د پاتې پیغمبر نه پیغمبر به پر قانون دی چې کله پیغمبر په خدای د روژ جوړه الله عزوج په سب لا مدام جو ژړل رغونو پهواروي شوو پیغمبر درو غوي لري په الله باندې کده شو کر بمبای څخه خبرې بمبای رسو دالره 15 بیا پرېګو ده نه د زړه غونه پزنيسته جو د تاوز نه دنه مله کول کی یا کین اندازه مرزياته د پامل موحدینو مونږ پهو با یقین دار حضرت پکا پھر یقین دار ہا کہ یقینی فسولہ پای کی بہن کا دلنگڑا با خل جلوی بسم اللہ الرحمن الرحیم خالصا ائم بیضہ واضع الکتاب فی رسالہ من اللہ فی معارف ثواب الملائکۃ والروح یسیم امکان مقدار 50 الف سنه صبر صبر نبیلا انهم يرون بعيدا پیوتمارجو حقيبه سي دي مخي صورت کي تفسير د دنيا اوله او تخفيضه داخله ته ديمه نمارج کي سبب د نجات ذکر کيه سبب د سبب د نجات د ایمان بالله اعمال صالحا الله منن اعمال سالیکون سالا سائلن بی عذابی واقعا غاری غفتون کی پازاب راتنون کی طلب دا خبر اکرو غاری غفتون کی پازاب راتنون کی لائسا لالکافرین لودا فیو کافرون دو نسته دا غوونه ټول لري کوم کې ته طرف د الله پرواړه ځمارش او جبرایل ته په یوه ورځ کې یو میګدار د هغه په زړه کاله لیکن صبر وکړه صبرنج میله متصبر صبر خو صبر الجمیله چه اگه که چه او اگه که شکوه نوی او انتظارا بغیر دسته جان نوی فاز بیر سبرنجا میلا دویوینی اگه لره لره مول تویلو خدا شیبا ورونه لکه وره دنده چی زره زره تا پوز کی یو دوسته پدوست نه وبینیا ویلار اویو بکای مجری بھائی کفیدمر کري آزاد دې روزنه په خپل بچو سره خځو سره روز سره تبر سره او کور سره الله جا تو یې چې دیوسې د پای کې دا کور د هر څه ولا ورکم ځان خلاص کم خلاص و شي الله ویج جنا وَمَنْ فِلَاَزْدِ جَمِيَا هَا سُوك تُبَزْمُ كِدِرْتُوُولُ بِعْضَانْ خَلَاجْتِ دَارِنَا قَلَّهَا چَرِنَا دَا چَرِنَا لَذَا يَقِنًا جَعَنَّمْ چُغِوَي رَخْبُنْ كَدِي كَلِجِي لَرَا زِرَخْ كِدِسَلِي تَدْعُو مَنْ اَتْبَرَ وَتَوَلَّا رابلیبا دربان جان دجان نامو اوتو کو چې شای کړو قران ته مخ هرلو قران مال نیکورا ایزو زګ انل انسان خلق هلوا کله جوړ یقینا انسان پیدا کړشه تریا ډېر تریا ده اغه تریا څنګه غی کله جوړه سی د تکلیف د دې چېغه اونکي بیا چغی دي کور سی د زفایدا د دې د ملکون کې مګر هرابلون کې الله اغه ځان چاوی په خپل دواغان باندې امیشوال کې اواګه چې دا له په مالون کې حق معلوم د پای وخت کې نو وختون کې ده او هغه ځان چې توځي کې دروزه کېامات او هغه ځان کې یقین آزاد ربستان زده محفوظ او اخر اوجو خپل سر مګاونې فازت کوي مګر پخپل وی بیانو یا چې مالک وي سملا شروځي د دنیا لري ملاماته خدای نو سوا تالبو کړو چا چې تالبو کړو سوا دې نه دوی دې یا ته کوم کې لو خمیریتو وایه دا هو رب ال عزت حرام کلیره متا حضرت عمرنه الله وای فرمایا تغا و را ذلک فوعلیکم را در اخر جاهی ما دونو د واجب كون کړي پاکستان چې په بیاناتو توحید دی ولار او هغه چې په خپل حفاظت کوي دوی دوی په جنه د عزت کړی شي پس دې کافرونو را مخ کې ده تا و هي بخې طرف پړو طرف ټوله ټوله اي ته مځاجي اړيو د دې نه چې داخل بشي جنت نه امتا چره نه مون په لا کې دولاله دا چې دوی پويږي واځه د څین نه फायदा مو شري خلانو ته نه فره ها او جناتونو صلیږي مون پیدا کړی د ویرا را دا شنه لري په یي ملو رب د مشرقونو مغربونو مونږ یو قدرت کی پدې چې بدل به کو غول د زوینه انې مون د سپرېډي ډیډره اڑمبې لوی ګوټي ترای دی مل امبلا یو شغب ولر زرا او رجدي سره لاو شو او رجدي ووځي د کابل نه په منډه تبوای چدی نه کی طرف تا منډې وای یلې دونګې سلګې ډیډره بشپدوي ذلاته دا ورځ آ ورځ چدی سره لاو شو تفصیل وکړه د تغیر دما ما پیغمبر صلی اللہ کے او یائم کے نزول او مصطفیو شان سورۃ کے دلیل نقلی ذکر کے او دلیل عقلی ذکر کے او تکلیف تو دنیا مختص سورۃ کے د ویلي نقلو دا مخي صورت کې تغيير د ګرځيو دا اخرته اوس تغيير د دنيا يقينا مغلګل ول اسلام دا قوم ته نور اسلام نیولې او يا رغ فلګم په خاله وي خراب شديتا عذاب د درسمون کې نوو आले اسلام تشریف نو وازها وازها زمان خبره. زمان خبره وره نو وی و او د مزمع زين تازلره یاره و در تخین ګورای بندگی وکړه الله وی وی کړه الله او زما خبره زما خبره وای بغانبه و تاسو من زلودکم یعنی سازونه و نه دغنشو ګونه یغفر لکم من زنوبکم من زائد یغفر لکم من زنوبکم بخلب کی تاؤستا گناہ ونستاسو اروس تبا کی تاؤستا تر نیٹی مقلعی تر قیمت تر مرگا یقیناً یدلاللہ کل جراشی نروس تکیی کپوئی لی کپوئی گئی وعلیکم السلام اللہ ماراو بلل اسن کو مش پیرو راجی مش پیرو راجی اللہ ما دعوت ورکره نو زیاد نکره دویتا بلل زما مگر تیخ دا یا مطلب اے دا ربنی داو تا کو ماراو بلل ذیلارا لی ابدوکا لیل و نهارا چودہ بندگی وکيستا مش پیرو نا غیون منل نو مزیا نه کړ ډیراره بلې زباه ماګل چیستا نو تنتسته جوړو کړو کته ده چې گرکای هر څلبه خپل زوی کو ګوره دینه دوزرینو ګورځاناته ښا دوزرینو ځان ساته فلاب یزیدو دوا حضر شیخ القرآن رحم اللہ ذکر کن چیوزل یو سریم بڑی دو نو نو علیہ السلام سر تکین از تا کلمه وایا نو نو علیہ السلام خوشحال شو مسلمانی چی راوچک کرو نزامون تاوی زو خمرم نزما توسیت دی خبر کمانی کم با اغیوی آو وی گو را دو خبروان رایی زماده واسید دی چه دو خبروان را منعی فلم یزید هم دعای اللہ فرارا نانیم سوکال بیان کره وینو علیہ السلام پیغمبر دی دو گناه نفات معصوم روزش پا پا زمان بانیو کره لیکن فلم یزید هم دعای اللہ فرارا اللہ جسور ورطب را واه ار جون نفرت کئ و اینی کله ما داوتومه ز کل جرا بل دلارا تا نو کوي ګته په خپل غوږو کې اجلار چې आवाज تر غوږه نشي اجه پہجان باندې جامي پہجان جامي اجه جنور مخ قاتلو ته تیار نو کله لوی کړ لوی ډېر ډر او په لږه ډیره پړګه اله ان یو کوټه ځګي یو کوټه ځګي نو ما وی بهنه ورز خپلاب نه یقین الله بهونکي باران بتاو ځونه باران بهږي امداد به کوي اسه په مالونو پزاونو به کوي ته اوسلره باغچه به چاکیدن لرئی دلات و عزمات دلات و عزمات اکیدو لینا لرئی یقیناً پیدا کرتا سلرا قسم قسم قسم قسم تب تب تب کا گرزو لرئی کیف خلق اللہ سب سمات انتباقا نا گو رئی صندق پیدا کری اللہ ورہ سمانون اللہ اگر زولہ اسپگمائی پاڑی کے نورو گر نور دیوار نکہ نور کی رنہ اخپل نشتے نور آنا اسپگمائی کے رنہ نور کی رنہ اخپل دے نسرا جا آنا اسپگمائی کے رنہ او الله ته یو کی تاسو لاره یزم کنه په پیره کولو بیا با واپس کی تاسو لاره پدې کی او باځه با تاسو لاره پوښسو الله غزر ته تاسو مخه فاله شو چې دوی زه د دینه لاره پلان له پلان دی نوې نوې له سلام الله دوی نه فرمایي وکړو ځما داغچه چه زیار نکل آگتا دی او اولادتا دا مگتا آگتا دوی چلو کل چلوی اوی دوی مپریده اخپلا لیا مپریده واد جن بابا مپریده ای ورا سوا آن او مپریده سوا سوا دسائنه چه پمند مند رازی ولا غوس ابو پري يغوس فريا دراس و يعوق يعوق اعنا چې د وکاس کې طرف غني زموارو وانا سران مبري سرو دا پنځه بوتانو نه دا پنځه بوتانو ک پنځه یکان بنیارو کان د اللہ نیکان بنیانو اوی دا با فلانے بابا نشکلے فلانے با نمون آخری والنمون آخری سوان یوغوس یوک نصرہ دا نمون اللہ نگا غستی دا بابا گانو نمون آخر. قرآن کی اللہ ذکر کئی سوان ولا یوغوس و یوک و دا دنیا ایت لاندی طول تفاصل اوپنا. حتى کہ برهان عبرہ جسامصور بابا برهان کی مدال کی لیے دار زغل و زنیکان بنیانو دانیکان بنیانو دلہ دا وقرا جلو کا سیرا یکل گمرکو جی ڈیرولارہ مجہ تو ظالمانہ تا مگر عذاب ظلالن عذاب ان المجرمین فی و مجرمانو په آزاد کېږي وسر مینه خدياديم د وژلو ګنامونو د دو دوی دوی غره دو کوي شو نو داخل کوي شو اور تا چې به نه ومي دوی د دو بازانونو دو دو پیدا لا څومره کار نو وينو علي السلام الله مو پریدا پوزمک باندې د کافر نه هیڅوک الله یې څومره یقینا تا کتا پروځیلہ گمراہ کیستا بنےنو اولاد نرادی مغربت کال نہ شکر عربا بخنو کی ماتہ امر بلاجما تا جو جداخل جو جمعہ ماتہ نما تا مومینن ا سلو مومینن فجرالا مزیا تو زرمان تا تباہی نسورته نو کے دلین نہ اور سجدے پر فارو وګوره کاږي الله تبارک و تعالی بسم الله الرحمن الرحیم قل اوفی پس نزول کے سجدے ختم تو سورت القران کریم کی دعاوے ہیں سورت کے نفی کئی اللہ دشر شرک اعتقادی رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم د بهاتنه مخکې پیرانو بل به ختیځو د یوې مخبرې معلوم کړه نو کوټې غږ ته وی او د نو ځان نبی دکان به ګرمو لیکن کله ربنا زدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بهوش کړه نو پیلیان بارځنه برکاتې نشي وښته شي نو پیلیا شو را وګړه مشوره وګړه چېرې یا په دنیا باندې د خیر اراده کړه یا الله یا کې د شر اراده کړه معلومات ټول غوړې جوجه کړه نوځي پیريانو جماعتونو جوړ شو ташкиلونو جوړ شو یو جماعت د پیريانو تشکیل شو صوباي تهamata مقامه نخله کې رسول الله صلى الله عليه وسلم مذکول هغه قرات واره دا خو نبی اسلام تا پته نه لګې درې چې پیريانو د پسي ولایي او ری دل کوي قُلْ أُحِيَّ إِلَيَّا وَعِيْ لَا تَشْوِيْرًا وَعِيْ وَشْوَى أَهْ لَا تُهْرِيَانًا كُرَانًا أُورِدِ لِذِهِ وَهَا يَوَعِ شُوِيْرًا مَاتَا يَقِينًا وَأُورِدُ يَسُّوكَ سَانَدَ تُهْرِيَانُ وَقُرَانًا نَجَسَنْكَ أُورِدِ لِذِهِ نویدی منگا اولید لره قرآن عجیبا عجیبا قرآن منگو آورید یا هدی الان روشد هدایت ورکی اصلاح طرفتا روشد او هدایت لاری خیلی لگوانی قرآن اولید خو پدید فریقی چه لارد ایمان لارد شد خیلی قرآن یا هدی الان و ايج قران لا انه خينزل كم كتاب دسه ايج لارخ اي هديلو شدر پس مونږه ایمان لږه باغ مونږه ایمان لږه ولن نشرك بربنا هذا چيري مونږ نشاريكه و پربنا بسر ازو ګو چيري مونږ نشاريكه و پربنا بسر ازو ګو يقينا ليده جدو ربینا امر دز زمون را بو جدو ربینا زګل د زمون شان د زمون سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدوک دار هر شا هر شا شان هرچا شان کټه استاد شان بلند بالا او پیریانو وی وانهو تعالی جتو ربینا جان لخزا اونا اولاد یقنهو ویبا زمان بیقو خوب پا اللہ بنا دروغ پا اللہ من گمان کول شنبوئی انسان و پیریان پا اللہ دا گمان اس انسان و پیریان پا اللہ لیکن دوی وی وان نو کان رځه الومینه وس او سړید په انسانانو نه پناه وغوښته سړونو سره د پیریانو په ډول ځه حاله کې اوت دې کبیره حزر وادي د دې کاندې مشر خابري له جنا وارم مزيات کړه د دې لا زیاد سرکشي یا ذکر ای ویلارایار یا کرای ویلارای کوفر کوری ذکر یا کرای ویلارای پی کوفتا د یو گمان کلو ته می داش گمان کوی چنه بول دگه الازو کو وانا لمسنا سماءه ننګ طلب کول اسمان لمسنا ترنا وانا لمسنا السماء من طلبوا کرد آسمان یعنی قربنا سما من نزديش آسمان تا مومنت آسمان لرا ډکشه چې دا چوکیدارانو سختنه اډنګر نه او انګاري تیار دی او بخار او موږ دغه اکینې د دوبه د دینه زنګره ورته ده فشاجو وکړو او زه ورڅارنه وکړو او موږ موږ می هغه لاره انداز تیار موږ پهغو زده شر اراده شوهره ازمو کې سره یا را تکره پجی باندې رب دې زده اصلاح موږ پهغو زده شر اراده شوهره که ده خیره نوګه په دې نه بو یو نماله کول غواړي چې اتوره یا ځوانم لا درون دوی نه دوی اې نګل محمد رسول الله چې ما لای دا دوی لپاره وشو اجره پاره ثواب یې انکارږي دوی نشاره یا پا دی چو دوی نو پویدو پوی حراسط پو حراسط پو انگاره دا روشد دیکو خده که بطه ملن پویگو وانا من نا صالحون بازو ملن دی نیکانه ومن نا دون بعض سالحان دي موحدين و بعض مفسد مشركان كنها ترى كالقيد هذا يومونغا فتلا مختلفوهو غني لا لدي مختلف دالي دي زومونغا ياترى كالقيد هذا مختلف دينونا يهواء متباينة زنزل لأخب چېرې مونږ نشکان کمزوري کوله الله لالا پوزماځي کې چېرې مونږ نشک کمزوري په تیرستا مونږه وری دیطات نو مونږ ایمان نه پاو بچاجماله په خپل راب نو ندی ریږي دتاواله او دغه ریږي د تلې د جسر باز مونږ نه تابیدار او باز مونږ نه ظالمانه تاسیتون نقصان کونکی فاجران دی ناکیسون دی پچاسی اسلام علیانو دی سوچو کردی اسلام زالیمان چی دی نشیبہ آغید جہنم بالان و اللہ استقاموا على طریقہ کتوی کلپ پا دشوی پا کفر باندی لازت اینا همان جوکه کافرون الله دې ورته وي چې زه غره وکم خو کې ویل شي چې سامان د کوتلو د ثرو یا مالا ته دوی کله شي په اسلام نموند به سکو په زیبانې او بو دې لري انا له دنیا دنیا و ما وښي کړوا لا غلو من فوقه ومن ته ته اغلیم برنا باران دیرو او قتل میوی دیرو چمتانا <تصفح> خلوطو دینا پا دیگی چاچی ارازو کلو دیاد درابنا انو دنبکی اعزاب ساختا ساخو خاغو ساعدا جانم کی کنده جبلن فی یا کنده غرب و جانمك یاکن دا وان المساجة لله یقینا مزونة دا دی او یقینا اندامونة دا سجد دا اللہ دی قورونة دا اللہ دی وان المساجة لله اندامونة دا اللہ دی سجد دی چمرشنه کافر پی دوی لگہ اخفوبه زي ګولونه باندې کلاس پوزا تندي دا زاويه سجدي دي بي پني کافر عذر ويداسي وان المساجد لله زاويه سجدي دا لادي سماتون فلا تدوم الله هذا مربل اي بيدلن بلتو وان المساجد لله لو كنت ها مورانو نبی الاسلام فرمایی که زود ده عمر کول چه عیزت ده پارد چاله ده سجده او کی لامارت المرات انتجده ده زوجی ها ما بخش لامار کرو چه خواه انتو بی سجده کولا ده عیزت لیکن ده ندره و مره بلی صلی اللہ, اللہ سوکو یقینا کله جوړید بندہ د الله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم را بلی قریب دی دی چې شي باغ بنره پان نیکان اولیاء الله الای رحم وکړو لګي هغه چې کله بیان کړ را پندېدل به وجلو د وشمالشي نبية خذيوك لئي يكونون علي لئيبادا هو هذا ربنا مقبل ربنا شركو مغسر الظوكو لاو شركو بي احدا نبري شرك اي دخالي هو هذا لرم. تاؤسلالا ذللل او ندي سلاحا زواصنالرم ولن يجرني من الاهاد وهذا شبش كل مال لله نتوک او چه زنمم به الله نه اوریداله نو سوصلری لا ملک ذره ولا رشدا الا ان ابلغكم برسال الله ذره في دي وزن ال جو رسول رسالتون د الله تعالی هو مایا اسلا و رسول او فن له نار جهنم خالدن فی الدین فیها ابدا نایجرن نشی به کوله مالر ال نزوق قومنا رسول تعالی رسالتون د الله زمجغوري چایو ځا فرمانو کو دل الله دل الله کې غمبارو دا غرهو ته جام همېشه بي پای کې مېشه تر دې چدووي دي هغه چدو سره نه شوې په واشي څو دې کمزورې او کمپېش مېره وایا زمې په ورو مې زیاته سره لا شوې دي یو پهګه سیاګلره خبر نیم را ټولون کې قیامت یقیني ده و تاریخ دې معلوم پوهه په پو غیب په نذرګندې په خپل غیب باندې څوک جمعي یوماړه برلین کوي عالم الغیب فور الله په غیب باندې نذرګندې په خپل غیب باندې څوک نبوغه کوي په خپل الا من ارتضا من مگر چا لرا شکو خید پیغمبر نا ناغر غیب ور غیب چا لنا ور کئی پیغمبرانو لرا غیب ور کئی پیغمبر سروائی عطای عیب دے اللہ علا ور کرے وی نپوی کی پا پیغمبر که پا غیب پیغمبر پویده ندوم المومینین بینی تومت چلا کو نپویده خゼ یو دلی زار واجب وګغکه نوولینه په یده ها روجې نوولینه په یده خو از استمانتو د انکار وکړ تن ابواد نبی اسلام نه ځکه ستاده ما نه عالم الغیب ته دا ما نه وکړو بوله لا په ګو نذرګندای په خپل غو باندې جوړه ځه ها خو دې پیغمبر نه لږ ولا ور کوي ښا زه پیغمبر لږ ور کوي مخیا کیسې ولو قل ان ادری قریب ما تواجون زنبوی کا ما تواجون یې لګل دا نیم خبره نو مخکې نه پیغمبر په غو نه ویږي رسول ته وایي نو پیغمبر وای زنه پويېږي تواي پويږي نو مسئله وي دا شو چې پیغمبر بیانه درنو ځکه پیغمبر استا پاريز باندې پويېږي هاو پیغمبر وای اقریب ما توجو نو ان اذري ځکه نه پويځامه ډېر پیغمبرنا قران سره دروه کله چاليږي چې ته وای لیال ما انقلب له رسالات ربي ربي چپو محمد صل الله عليه وسلم جو رسول جبرائيل علیہ السلام دته رسالات د الله چپو شي محمد صل الله عليه وسلم چن بیا د نماز رسول رسالتن د الله چپو شي محمد صل الله عليه وسلم چا چې تدکریب کړو د پیغمبرانو او او رسولو رسولو خپل خبرات چې په اسپیریانو چې رسولو رسولو رسالتو د الله غيب الله جلن او ورته او اسمانه عالم الغيب نپو کوي الله بغوی باندې په زو بارم را کوم فلای زر والا غیب ها له نپو کوي تخپل غیب انسوک نور کوي وای ورته کوي غیب نور کوي وای ورته کوي مګر چا فوجو پیغمبران نه نو چلای مخ کې ده دنا روس ده نه دی اړې فرشتي پوجي چې سرګن کې چې وراسو پیغمبرونو راخرب اراجوالې په پاره کې دوی زارل دي او شمیرهون کړه هر چیله را پښمیرهولو نو سورث کې رد شرک اعتقادي ان رحيم يا ايها المزمل قوم الليل الا نو ذول کې قلم پسندريم رسولتون له کریم کې دري اویا يم دې ځای دی نه نام باب has بیان کا دا د ذصورتو بیان د مثلی لپاره رسول الله صلی الله عليه وسلم راه راتبه تشریف نوره زان تر بزاد را او زان تر بزاد را او شبرایل علیه السلام بولی دو نزدیشو دورو لورکو اقراب اسم ربی کو نکور تراغلی دو یری دا راس رسکی ناشنا حالت میونی دو ننبیل اسلامی زمیلونی آخد ایجاب دستیلونی آخد ایجاب سادر را بانیواتو کمبل را بانیواتو سالمی کی حدیث کی نبی علیہ السلام بھی خد اعجاب دیسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم چی اعانت دا مال ام کرے او داگرن بھی اوار کولا ما تھا انو اہی بھی یہ ریگا ماہ چا لا نه هلا کوي یګه ته سره را امي ساتي ته نو اګه مګو ډاډګر نه دی ور کولا نبي صل الله عليه وسلم ته ور غبن نه وځله حضرت خديجه پريز وي ته په شکرو چدي مطلب کې دس حالات دا حالات تر اغلی ناوی دا اغلی پیغمبر نه دی هاي که زاوخ موجود وي کله جدي تا شړی د مکې نه وي خان مخرجيه زبوش علامه دا مسله شامل کر مداراوی والشی دی جړل شوی دی نو صورت کې حیث فی بیان د مسئلو کا استا ی منظمه جو روغواری یو تنظیمه خو تنظیم پس جوڑی گی ملگری پس جو زی کی گی خو درست در قرآن در قرآن درست بکی لازمانا در قرآن درست بکی وردتی لیل قرآن ترتیلا مرغلی لی موحدین زیب زیب راتی دید فسرا خوندیگی فر درس دو قرآن دانی قرآن درسو که کلی که اگر ملگیری بجمشی استا تنظیم بجوری گی وی تنظیم جورم نسن تنظیم جوری درس نکه تنظیم جوری تا چه فکم کلی که درس نی نداغی تنظیم کل جورشوه درس دو قرآنو که که تنظیم جورش ملگیری راشی معالیم باشی متعلیمین باشی احنو ملکنی براقون شی وردتیل القرآن ترتیلا وردتیل القرآن ترتیلا یو کارا دیم کارا درست دقران دیم دیم ده تنزیم ده <coughs> مال بهم اځ ګان چې توای باز زمان نه کوم خلق وو مالاکي نه په تنظیم او په جماعت خپل خرج وکړي نو خریب وسه چې دوی ګډی نه دو خارې وبسوي کې چې دوی ګډی نه شنو ما ته کوي یبتغونا من فضل الله واخرونا یذریبونا فی الارض یبتغونا مین فضل الله جماعت کی سکسان درس پکار دی چاری مزدری کئی تجارت کئی پیسی گڑی چخفلو تنظیم کلا گئی دعا درے مصولو تنظیم جوڑ دے سوک درس قرآن کئی درس قرآن بکے پیسی بکا جی اللہ گئی بک جماعت بل بسکے مجاہدینا <سؤال> وآخرون يقاتلون في سبيل الله <اللحاں> قتال مده <مذي> دل لابد <دن> انكي كافر سر <صرب> بجنگي كشمير لبذي امریکي لبذي اسرائيل لبذي كافر سر <صرب> بجنگي گتا دا در اصول دا درس <يصر> <كا> دا قرآن چ منګري په قران ور او مجاهیدین مقاتلین او دا رنګي مال خرج کوو کی مال بدلون کی دادری وڑ کاروکو دادری و کارو لازمي دي په سي بوم کړي قران بوم کړي او کتاب بوم کړي یو کار کومو بل کار نو کو বজارن شروع کیږي قران واه ما توسي تجال لازم نظر نہ او کتان لازم پیشی نہ وردم نہ دی وقت رہدا تے سورہ پارا دا دی اصول لو او درس چ کہ ان ناشۃ اللیل اس پہ درس ہوتا ہے بیان دیو کرو نو بیاد چاو آوری دو سوچ دو سوش موقع میلاوی بی چه ده ده خبر کڑی ده سنگو کرو او روز خو خبر دیو کرو لڑی زین نواتی دو یا درس اشپی پا کاز زکر تخو بناس نی روز اشپی پا جمات که اِنَّ لَا کَافِ النَّارِ سَبْحَنْ تَوِيلَ کاروبار بهم که کنه دکان بکه اخزم داره بکه نروز خو مشغول ای شپی بیانو که حضر شیخ ال الله شپی درس اول شروع کرو کمراء <tumera> که سلو طرف بانی کرکی او بیا پاگی که دیوی اولاتنو نی لگو لیو رنان دپارا الکان باو نو ازدانه جسو کلزامو نو لگی نو کرکی بطولی کلاو کل رنان بی لگی او کاغذ قلم به او قرآن بخل کو یا ایو المزمیل الرسول الله صلی الله علیه وسلم چرای دغه را نا ندسرو لی اخدیجا زمرو لی اخدیجا زمر بنی واچو کمبل بنی یا ایو المزمیل یا یول و اسره چون کیا کمبلہ چون کیا لری کنا زہر در زار نہ روزم ایدہ تکارکا یا یول مزمل ا کیا لری کمبل زار او اوامر دی قام قام واذکور وتبتل واس بیروس فتا خیزا او عمیر دی اول چی کار شروع که وی رازه بابا مزوهو خملاب نخبره که ترجمه که بازه پنج بری که نوله راشه مزده نسیه که ده مز مشک که مز اجرا که خوخه دیره نویه آو چک ده نروره وی از ده سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إلى غيرك الفاظ صحيشو تاستوك هي دلتا جي منغا مزوايو دمز يوبلتا ورو مز صحيحو يخاختك ده تبليغان بي مز خير خبرنا دا خواهد بنا وحال بنا وش ترجمه سبحانک اللہم چا الفاظ دی صحیح کرو بیاو آیا سبحانک اللہم ترجمہ ازدکو نا بیاو بالکل زگا اللہ سر خبری تری دی زب ازدکو لیشی او آیا سبحانک اللہم پاکی ری تالا اللہ اللہ تا پاکی بابا او گوڑا کپڑا پاکی رکھے او الله زنه پاک دی د پاک دی کنه چې چانه مجبوره کیږي نه او د چانه شرمېږي نه مجبورې کېدل شرمېدل دا صفات خو د بنده کې دي چې د الله نشي او ګور بابا سبحانك الله همما چې دا می ویلې شنو ځوې وځي کیږي دړي ګور الله تعالی زار جوفتل غواړي او تر کله شایب تعال شاب مالان فدار کړه سبحان الله اللهم وفي حقك به درس به تو نه ساري الله څخه ورته تر ازي ته تماليكه تمشکل کوشاي ته عزت رواي ووب حمدك وتبارك اسمك مبارک دې نو ويستا الله خيره چوون کي احزاب وکلا وکلا ری ٹھکے و تعالی جد کو اللہ است شان دیر بلن بارارے دار چا شان کتدے دولیہ شان کتدے استاد شان استا نہ استا شان کتدے استاد شان نہ شان دیر بلن بارارے نقبوی سوئی سوئی بے مغزی مسابقہ وایو خوجکل عزیزه دې ورزه په کلاله ولا اله غيرك نشته اله بيدتان بابا اله ستوي اله ما له وك الهه جترواتوي مشکل کشاتوي زموار د طبي دو سر خو بي توي لا دير د طبي توي ولا اله غيرك بیا بي راجي تاسو بابا باید پاسه شړیا هر واق اړه دی غوختو اده کلمی معنی درا راتنه لو کونی سره دې نه چې کلمی معنی زکوری فرض ده, ده خپل جوابنی ترته خود نه اگه خودنه قدرت جبگی دی خود او <coughs> کلا کلا داوامی لګلو قاما دا داز نمو چې پته لري گزارونه بس نه دی او ما سره او بس به کار کړي دا په کلاره کلار کېږي یا ایوال مزمل او قمبلغس دونکی او قمبلغس دونکی قم با زدش په لیک نیم یا کم کا یا بیا کا لیک نیم یا کم د لكم دا نيم يزيادة نيم سوكا وردت للقرآن ترتيلا قولوا لا قرآن في الستوسر ترتيلا في لفظهم الفاظهم سيوايا ذو قرآن او معنى جوما فقلال قلال قرآن وايا وردت ترتيلا وردتل القرآن ترديلا وردتل بين القرآن تبيانان فصره تفسيرا فصر تفسيرا, تفسيرا تفسيرك قرآن فتفسيرك أول سارة بين القرآن تبيانا ذا قرآن بيانك إنا سنلقي عليك قولا مغه اجهو په تا باندې وینا درنه هډیر درنه وینا درو قران قران به مخه یو مینت ووم کې عینا ذنل کی علیکا قولن ثقیلہ ډیر درنه وینا در قران به مخه یو چې بیا چته سرقو شید ته پوزل را نیلی او او وګرا کنه زما ته پوزل را ولکه چرته د سکیلا استاد راغله نه هرې او قران دوم خیر چې بیا کل جنازته نه پاتشي واستغفر الله بیا غو بیا غو خیر نشته د لوی مصیبتې ان لا جات تلایل ان سنلقي আলাইک تورن ثقيله منګا اجو بتا باندې ونا وینه ای دې دروند دی یعنی وزن ډیر زیات دی پਤਾ لکه د قران غو وزن ډیر زیات دی په میزان کې په روز د قیامت <متصف> یا ثقيل <ياسقیل> ما <مانا> کریم <قرآن> یقینا اجوم بنت باندې عزت مان سعادت من وینه لري دا عزت من کې قران عزت کتاب دے تاو عزت من کی یا سقین مانا ثابت ہو اچو پتابان دی وینا ثابت ہو مضبوط وینا جزکا قرآن ثابت دے اعجاز ہو ثابت شیر ہے قرآن ایننا ناشات اللہ علیه هي أشد ودعان وأقوى مقيلة يقينا قيام ديشبي ما خام ما ستلمتك ناشا قيام الليل ده ما خام ما ستن يارسة ديمك يارسة الليل كل ساعة ديشبي هاروخ الليل يقينا فاتدل ديشبي اغلا ده ساخر وات آنا و اقوى مقيله ده ساخر ده وات آنا چه زلو وات استرگي سري موافق روزي بار رابوري رابوري نالتا موافق وي دارنگي وات آنا مواتاتا قولك لعماليك استاوينا عمر سري بي موافق عمل سر موافق وي دارنجي موافق وي عمال زك فارغ بي. رج فارغ نئي دل اولو او مزبوط بوائنا يقين انتال راب رج كي ركال دير و یا اقوى ما و اقوى ما قيل دير ابلغ ده دي پخير خیل تا رسی، واقوام قیلا، یا دیر اسوابی دپار دکیرات دلستو دپارا، یقیناً تالا رب روزگ دکار دیر سبحان تاویلا، وازکر اسم ربیکو، یا تیخفر راب، و تبتل الی تبتل، و زان جدای کا الله طرف تا بزان جدای کول وساره مخلوق نظر لری کا الله سره ځوخ کا او تابر تللی تبتیلا عبادتک دل الله په عبادت کولو وساره کا بدلو له دل عبادتک عبادت ته جدای شه د مخلوق نه پجړای کیدو زان ځوخ کا الله سره رب المشرق والمغرب ربنا المشرق والمغرب لا اله الا هو نشد سوق حاجت سرกัน کے مغرب الا فتغظ وكلا ولسا يعلل رزوار صبرك باج ویدی واجرون اجرن جميله بلتشدين صبرت كثير مقتنوارا ودوينا وقل سلام بیلتشه دوينا دو دی بدو سلام ده بدو مقابل مکو دو دی بدو ده بدو مقابل مکو وزرنی والمکذبین پریده او تکذیب کونکو للا اولونا ما چی ما بینیمتون نمتونوالا مولتوار کو دیتا لگو ممسا خذیع عذابونا و جاننامو او خوراک دیپو مارا اکن خطیدونکی او ازاد دیتا اردرسا در انکی او رچوبر اپی گزمکا او خورونا شبا خورونا لکا دیره دشو دی گونار ما ممگا لگلیتا استا پیغمبار شایدن علیکم بیان کونکی پتاسو لغتسنگ آئی چه مگلی گلو فرعان تا پیغمبارا نو نفرمانیو کرو فرعان تا موسا علیه سلاما نو مگونیو اغلارا پا نیولو ساخو ودیل شدید شدید ساخنیولو سرومینیو سرینی ببچهی که تازو کفر کو داو رجن چو با ما شمان بوداگان اسمان شنیدون اسما منفطر رم به اسمان چرې دون ګره په وعده د الله ویلو اسما او منفطر رم به الله ویلو ځمان به شليږي نو یا اسمان او بشليږي چله خپل دین به دنیا کې دو غاده د الله کډې شي یقین انداز نه زیات دانه ستې بچا جوخوي و دې نسي خپل را طرف تلار یا رسول الله بوي چې تو درېږي نزدې د 200 دې شي انمداله درنده یو تولې تاسو را الله اندازا کوي شپه او راځه په دې الله چې سره تبغ دا زنه مېرباني وکړ پتازه ستازه کای وله تا نلړای نللا مېرباني وکړ یا نسبي لایل سولو سربا د دې وزن لړای نللا مېرباني وکړ فکره ما ته سره لیکر خو کوه نیمګینده نیمګیلې درکوګا کټولې سپینې شوګولې نیمنې شوګولې سولې نه شوګولې نو نه نیمګیل ټاب نه الله دا زګیش باور اوسه بوله الله چې سر د نشاروزره دا د مېرمنیو کول الله پتاوځو ینه ټولیش به یا نیم سول اوسه درېم جدي وس نه لړی نو ولړی آجا ځانې روکران نه نیمېږي کې غرخو کو کنه بوله الله چې شپه نور وای یگرې په دنیا فالعارزه چې زیب پس مکه کې مزوري به کوي تجارت وکړي طلب کوي د مهرباني د الله نور دی ته طالب به کوي په دشمن سره به جګړه دي لې تقلیه به دی لري قیام کولی نشي ځان به کوي په لار نو لور هغه ځان نیلو ده قائم کیمو زور کیځه زکات حوار درته الله راوار پر مطابق د شونات اجداز مخکوي لږه په خپل نفسونو سره الله سره نه کینه او بوبمایا هغه الله زرا دغړه الوی پاجره بخانه غوړی دلانه الله به بخونچ مې ربان احمد سره دې بچی ز سره ما مزمل فزی يا easy والمدهء السيره او يا easy او عمل كون كيا مدهء السير سادره كون كيا يا simple결 عمل يا Plantés يا jakieś والمدهء السيره اچهون که ده جامی یا ایوال متحصر او صادر اچهون که ده نبوات نبوات جامع دربانی راگلی نڈیوکی آدھاکا یا یا ایوال قوم فان زیر پاسا او یرو مخلوقات سو با او عمل کهن کیا وکا عزیز کی رازی یوحشر المرو فی سو بای سلیب پورتی کی گی پا خپل دو جامو کی نو جامو کی خونن پورتی کی گی ناو جامو نمراسد عمل یا خا عملی کڑی یا بد عمل نو کم عمل کڑی پا عمل کی برا پورتی کی گی نیای او ا ژوند کې درځدار او عملوال یا د سیا په سیا په مراد یا د سیا په مراد کون فان زیر ورو ربک فک پیرو د بیان کا و سیا بک فطاهر پاکی کا عمل صحیح کا اعمال سيكا سياب نمراته كبري يا سياب نمرات زلو و سيابك فتحيره او مدسره فاصح ويرو مخلوقاته ربنا اي بيانكا و سيابك فتحيره اخبر زلطانكا لك سبا معلقك رازي وَإِنْتَكُو قَدْ سَعَتِ مِنِّي خَلِقَتَانَا امرو القیس وائی که زماد طرفا احسا بدخوين دارتا محسوس شعر فصلی سیابی من سیابی کی تنسلی نزما زلن اخپل منه لرکا وَسِيَابَكَ فَتْوَهِرَ اخپل زلطا عدساتا وَسِيَابَكَ فَتْوَهِرَ یا جامعی مراد جامې پاکې کا جامې پاکې کا بیا خپل پلو صاف راکو پنجابیان وایي خپل لمن صاف ځاته ډیوټي ادا ک ملای د ملای جامه دار ځغ بیان کړي د مجلس نه ته څنګه ملای جتا لا جامه ندي زباغ ګړي خپل ډیوټي دنه ادا کړي و سیابه یا پاکې کا غبړې دنه ځا دنشا صد نا کبڑی صفا کا پو بویندہ وار رویزدہ او دا پلیتونا دا گناہونو نا زن ڈریتا کا رویز گناہونو نا رویز شرکیاتو رویزو ظلمو نزان دیرتا کا ولا تم نون تست اکسیرو اس بادنمو کو چھت زن تا مال دیرے یا فل عبادت دیر مگر وسان ترما خام پوجما روزا و نو دیر مگر دال دیس نه دی. ما نه چا پډوره ما کړي دا کپران ني رمضان کې دیر لو کار مې کړي دې ایس نه کړي هر څومره چې دی, دی, دی عمل کوه ایس مې نه کړي الله توفیق راکړي چې نور تخو کم دعوا ولا تم نون تستغفيره اس بادن مو کو چا ڈیر گانی چا عمر ڈیر گانی تا ڈیر ما گانا ولی ربی کافاز بیرو دپاد اخپل راب کلکشا مسائب برا دی کلا چو پکلیشی پش پیلائی که دا روز دا روز گران پکافر نراسان پریلا ما آز دوچ ما یا پرید ده ماله را پداش حال که پیدا کرد میره وحیده آفو یوازی یا وحیده ده غم و غیره لطب ده پریده ماله را وحیده ما وحید ما دلر مال دیره زامن حاضره لارمې سمو کړو دتدا فلاو سمو ولو دې دې تمسه دي چې دې ادب کما چارينا دې ژوند د ټولې د پار سرکاش او به ژوند دلاره سعود ته سعودو کنده یا غرضې دور داولي و هیذره وي تاسو نه نبی له سلام وی موږ شاعر وو نو شه چته ویلی نو نشې دې نږدې څه شاعر او بل سوای کاذب وو نو دروغ څه ویلی دروغ دې دې څنګه وای و دا څه وو ویورګه ځفه کړو نو سره کاتہ کړه فکر یې وکړو این نو فکر یې یقین اندو فکر ودیو وجه لشی څنګه انداز اوکرا بیا دی وجه لشی څنګه انداز اوکرا بیا یو شای کرا شای کرا لوکړه شای کرا لوکړه ګورن شهراو است نوې ال ها ذا الا زهرو یوزر مگر یاجو نقل وجادو دې وی چادو کړی ګورو رو رو جوړ کړی پلا دې جوړ دا جادو دې کنه استغفر الله نه مگر وای نه دنه نه به ګودلاره سکارتا سبو ویتا جثر سکار نه پری دې خوخانه پری دې هړو کې سوزون کړې پټو خلاره پدې جانم باندې ونس وزر آتنگو ام تو بتا سر آتنگو ای نا نولس شلم عدد تایوت تا محتاج دی داری ملائک اللہ تی دی محتاج ملائک اللہ تی دی محتاج ام امنی دی کرزولی داروغان مگر ملائک ممنو گرزولی شمیردائی مگر ازمائش دی پار کافر چی اقیم کی آخرال چور کرشو شو ام کتاب او زیاد چی مومنان و ایمان او شک نکی آئی چی ورکشوی کتاب او مومنان او بو آئی آئی چی پر ظنون کی دماراز او, آو کافران سیر آدکرد اللہ پا دیمیسال زرا دارنگی کمراکی اللہ چارش خوخی هدایت ورکی چارش خوخی داللہ دال نپویلی پلاخکر در بستا مگر یو, یو اللہ یو اللہ بی پویگی ومعی اللہ ذکرال نذر مگر بند پا بند کلا و القمر و لیل ذات بار دل میری میش اول توک سرے گئی نظر باز سرے گئی ابوبکر نظر بازو اگر نور نبوت سین کڑا ایمانی پیراڑا نشપરાلا ولینا نج بیا دیا لسکارا مگ کے تیر کر دیا نوال قمر شو بیا بیا لسکالا بدر دو سواله شبی شپیس بکمای اج شپته جن واصو سحر په مدینه کې رسول الله سن وروګرځیدل ټول دنیا او پیجندل اول او, خمر. او بدر پیجندلو هلال قمر او بیا بدر بیا لسکالا پس نجمدینی دلار نبیع روز شوه پتول دنیا رو خانه کلا والقمار نده دیسی خبره شاید از طومه اشپا کلچ آخر دشی او سار کلچ اونشی یقین دا یودلوی نده تقزیب ده محمد یودلوی نده یا داد کباهی رو دا او رو یودلوی نده <coughs> نذیرن للبشاره یرهون کې د پښند بندا چجخوغه د دازنه آیت اقدام مخیدلی مخیدشي په خیر آیت اخره رسدې شي په شعر کې مخیدشي الانا او ته رسدې شي جنت ته د دازنه کې یا کم دي کې وتعدل لای کی رسی دیشی په ما쨌لای کی هاری وتا نو پاره جیکړو ګانره مگر سملاز والا سملاز والا په جنو ټونی کې به ته بوزونه کوم کی په بار د مجرمانو څه شي بوته تا ژله را نو مونږه را بلون کې الله لاله وګو نو انو مونږه خرا ګور کوم چې او منگا شروع که دو د شروع که دو چې چه تقزیب کول منگ سرد المقذبینو او منگا تقزیب کودو روز ده قیامات تراغیچ را امان تا عطان الیاقین را امان تا یقین فما تن فهم شفاعت و شافعین سفارش ده سفارش کوونکو کو سدیدو ایلارا عنی تذکراتی مورزین د قران مخړې علی تزګراتي د قران یې راز ګي څنګه راز کي کا انا هم همور مستنفر لکتب وای جډیلی خرو د کلی تری دیلی فرت من قزوارا تری دیلی دامزرینه قران لکه چه دوی حمار آنه خرده دکلی دکلی خرده از چه خر خرونه وی او امزره راشی نده امزره راشی نده خرونه از دا او طریقی درسی از چه در شروع شنه بیا خرونه طریقی دیلید اوه سچال بیکیگی سچال بیکیگی حسونه شروع بی. اوه خره از چه قرآن د قران بیان لا راضا لکه ته هم زره چې قران په تخته کې غیراز کان نوم خومور مستنفرا لکه چې دوی د خورونه راکلي مستنفرا تری دل کې من قزوارا تری دل یې دامزری نه قران نه غیراز کې ناغسي هغه د ورتخر وای قرآن وقتا خر وای حمارو عربی که تپوسو که تو که عربی که پاسکی گی دا حمار جمع دا خمار نره خر تو وای عربی که کان نوم حمارو مستنفیره لکه چه دویری خرونه تری دون کی تری دلی دام ذرینا نا دا قرآن بیان چه که دام ذری می ساره آوری حاجم لري مزاج لري نو تي ويد چې نه ريغي ورادي ځکه چې زورور الله شجاعت بل دلادر کی کان نوم همو یا حمر نو مراده زنګلي خرو نهي او قصوار اخکاری دي کان نوم همو لکه چې دوی دي خرو نه زنګاله تري دن کې تری دلی دی دخکارینه اخکار ماشین توبت را غرتے نو ته تری نجخکاری زمسنگی نو د جنگل خرو از تری دی دی از دغه جخګر بنگی از القران بیان والا اغا قاضی دخکار کئ اخکار کئ کی. او اخکار خیلی نزی په یو درس نه سبق نه په دیم سبق کې الله ملګری پیدا کیږي نو ته څنګه مدرزو قران دی چې ځان سره یو کژم ملګرنه پیدا کړي دا قران ملګرې بلکې اراده کوي هر یو زړې د دنیا چې واکريږي هغه ته کتابونه پرانستې شي کلا بلا تخافن الاخره نذدا زغربت نیه دی الاخرتنا یقینا دارنسیاتو چا چوکو که پند آخلي دوی پند آخلي مگرد چوکو که اللہ هوا آلو تقوی اگه آل دے اللہ هوا آلو تقوی اللہ دے آلو چی بچ کریشی دم آرمو دا او آل دے اللہ دے بخانی هوا آلو تقوی اللہ آل زان سر بشکی د آریم دا اللہ نا او اللہ آل دے دماغفرات چه باقی گناونا یہا مانے لہا ہوا آلو تقوی اللہ آل دے چه تقوی آنیو تقوی اسا تلیشی دے دینا چو گرزو لیشی سرد اللہ او اهل ده الله ده احسانا چه بخانا قيدتا هو اهل المغفرة اهل آل ده اهل ده چه زان بجك رشيد اعزاب ده اللانا اخه اهل ده شاقه كاروكا چه الله آل آل آل ده مغفرتك با باب ختم شو؟ سورت قیامت نو دا لسورتونا دله سورتونا په اسباد د قیامت کې درو به را بی لسم باب په اسباد د قیامت کې نو سورت قیامت کې د اسباد د قیامت سره د تخریف در داری دا خیال وی چه در دو که بوسیده شی و زره زره شی بیا بسنگ را جمعه کیگی و زی کیگی نده شاید کوم روز ده او نده ده شاید کوم نفذ ملامت کون کی ایا گمان که انسان چه منگ با یو زمن کو حدو که دادا حدو که بانگیزا ایکاو اللہ وائی بلا قادرین آلا نصوی بنانا بے شکا یو قدر اللہ رون کی برابر کو بندنا دو گتا دو گتو بندل با اللہ وائیزاو برابر کم زمن کو لیستا بلکی ارادہ که چ درو غوای په قیامت اراده کې انسان چې درو غوایو درو غوای په یا امامه مخ کې ګونه او روز ته اراده کې انسان چې درو غوای په نو تا پوس گئی کلا بایی روز دو قیاماتو نو کلاچو برخی گسترگی بینورشو سپگمائیو زایش کرشی نورو سپگمائیو نو بوها انسان پدا وقتی چرت ده تلالو چرت ده زاده تیختی چلی نا نشت ده پادیگی دلو استار ابتا پدا وقتی دودری دلو خبر بوار کرشی انسان تا پدا وقتی څه چې مخ کې لري ګلو ورسته کړو مخ کې لري صدا ما زیات اول عمل اخره مالو مخ کې لري صدا فارزه ورسته پري غلو سفارزه مخ کې کړو دنیا ته ورسته پري غلو اخرته بل گی انسان بزان باید شاهد بصیرت پرزان پور دی انسان پور دی خپل يو بو ان علينا ولو القاما زرا اگر کې دی خپل باني غردي نغ باندې بیانه کوي اگر کې دی خپل باني غردي اگر کې دې خپل هوځه زرګن کې خو نه قبليږي لا تواريب لسان قالتاشل بيو رسول الله صلى الله عليه وسلم جبرائيل عليه السلام مځنږي زر دربيوي از دنه ز حرف پذنيشي الله او تلوار موکو لذ په دې قادرم چې غبوسې ده هغه کیو زای او بندنه برابرون نو پدې قادر يم چې قرآن استفهمنيږي جمع کوم اوبیا ستاسو خلینو وباسم یقینا په موږ باندې جمع کول د قرآن او لوستل د قرآن او لوستل د قرآن فایدا قرانا هو فتوی قرآن کلا چې موږ لوستل ور پسې شه دلسترول ددا <coughs> چې جبرائيل علی اسلام وایلی یا مان دا فایزا قرانا هو کله چې بیانو کړو قران فتبی قرانا نعملو کپه ببیان قران بیانو په بیان عملو کا چې قران دې زګړو یا فَإِذَا قَرَانَهُ اِذَا عَنْزَلْنَاهُ قَلَاجِ مُمْ رَعُلِقِ الْقُرْآنَ نُفَتَّ بِهِ قُرْآنَ فَاسْتَ مِنْ قُرْآنَهُ نُقُرْآنَ تَخُتْ كِيهِ فَإِذَا قَرَانَهُ فَتَّ بِهِ قُرْآنَ, قرآن, قرآن, <تصفح> قرآن بِيَا فَمُنْبَيْنَدِهِ بَيَانْدَ قُرْآنَ بياند بياند بياند بياند. <تصفح> <تصفح> یقیناً تازمین کوئی دنیا سره پریده آخرات سمخونه پدا وقتی بای تازه اخفل رب ترخت بای کتی دون کی زورو اله ربی ها زورو ابوگوری رب تا ابوگوری سواب دا رب تا ابوگوری عمر دا رب تا او اَنْ يُفَارَ بِا فَاقِرَا گُمَان بُوكِ چَهُدُو كِي مَاچُو هَدُو كِي مَاچُوهِ مُلَا هَدُو كِي مَاچُوهِ دَ مُلَا هَدُو كِي مَاچُو قَلَّا اِذَا بَلَغَتِتَّ رَاقِيَا چَلِنَا يَقِيناً کَلَا چُو رَسُّ كِي سَامَا رَيْتَا وَقِيلَ مَنْ رَوْقُ نُوِلِشِي دم آچه انکی چه دمو آچه شتره سوق طبیب چه داروکی حل من طبیب شافن سوق طبیب اشتیج جلاج حل الفاتح من بنات دار من واقی ام حل من حمام الموت من راقی سوق اشتره یا <coughs> مطلب ایرا چکل دیمارشی و جون یوم ایز کل ایزا بلغتی تراقیا و من راقینا دا وینا دا دا او بوائی ملائک من راقینا سوک دے وچتا ان کے دا روح چی روح برابوزی ملائک در رحمت یا ملائک دا زبو من راک و زنا الفراق دی به کی اوس د جدائی والتا فت الساق بالساک جوغ بجی د دنیا پنڈای د اخرت زرا دنیا پنڈای د اخرت پنڈای سر اوځی ویل پنڈای پنڈای سر جوغی یعنی دنیا پرنده آخرت پرنده سره یوځای شو یعنی <تصفح> دوه څخ کارونه یوځای شو دي واز تا فاتحہ قبال ساتھ استاره طرف ته دې په دا غوښ کتلاله الله تعالی وانجیدا فلا صدق ولا صلی نه بدنی عبادت وکړو نه بدنی عبادت وکړو لیکن تذکیه وکړو مخیرولو فلا صدق ولا صلى نہ تصدیق کر اللہ کے کذاب ولا صلى نماز کرو دوبارہ اللہ فلا صدق نہ تصدیق کرو رسالت ولا صلى نہیں مان کرو رسالت یا نہیں مانے رہو کرو لیکن تصدیق کرو مخے ہلو بیا تلو خپل آلته په مستی زهره حلا کده تعاله حلا کاتو بیا حلا کده تعاله حلا کاتو آیا انسان چې پری وبخو دي شي دي اباص امر نه یو ورته نه نو دې منی غرض لرښونه بیا وو وینځم شوې نو پیدا کړ نو برابر کړ وی غرض د دن نه این دا ازداد قدر اللہن کی پتی چو جندی کی مولولارا نا سورت قیامت چی اس قیامت گمان کئی چاڑی کی بیشا منکم اللہ و بلا قادرین علا انو سویا بنانا بندن دا قدر اللہ و برابر کم سورت دارو <coughs> دار کې اسباع د قیامت په یو مثال رحمان په ذیل بنوزول کې اتنه ویل ولر کې اسباع قیامت الله کوي په مثال انسان ځان ته وګور چې تمه خيز نه وي ابا چا پیدا کړی الله دغشی دوباره پیدا کول الله کئی حلتا علال انسان حین من الدار یقینا راغلره پا انسان باندی یو وقت زمانی حل منقر یقینا راغلره پا انسان باندی یو وقت زمانی لم یکون شای مذکورا نو دې شي ذکر شي په پیدائش کې اگر کې الله زغا شي ذکر شي الله پنځ بن شي مذکورا هو لیکن پیدائش کې نو یا مطلب دا د دو بدن خو را لا ذکر چړ ذکر نه کېل چه ربلیز تو روح پکیو آچولا نو دیشو مزکورو بیا مزکورشو وطه ایس نوی مانگا پیداکڑی انسان لرا دنو تفی گڑی وڈی نا امسیاج گڑی وڈی مانگا دا نبتلی منګه پیدا کړی انسان چې نه دې نه فيه غړې وډینە نپتلی موږ اړو راو دلارا امتان خلق د دنە یا نپتلی منګه مکلف کو دې په عمل یا وراړو پز منګه غرزو غرزو دلارا او رضون کې له دن مږه خوږه ده د تلاره لار د خیر او د شر لار د هدايت او د صلاحات لار د سعادت او د شقاوت یا لار د خوږ د رحمان دې به شکر گزار او يا دې به ناشکر مږه تیار کړه کافر لاره زنجیرونه توقن او جهنمم یقن النیکان او بس کی دا پیارا دا شرابونا چیل خونداغی ارقی کافوری کافورو عین فی الجنہ جنت کی چندا کی باداغینا بنيان داللہ روان ای اغیلار پر روان اولو سارا پر دویاری گی داغو رزنا چدو بدی داغو لویی بدی لوی دوی یا مستطیر سریعو زرو اوار کئی خوراک سرد منی دا اللہ سرد منی دا اغتو آمو مسکین تا یتین تا قید تا انما نتیم کم لی وجللہ مخوراک زرکو تا استاد پالت رضا دا اللہ نغوارو thousand ابغلا ان তারিف بدل نغوارو صفنغوارو موږ یې ګوډ خپل رمنه دا روزنه چتر وړ ډیر زیاته ابو سو ازایق انتای تن پتندی تر وړ ډیر ده نو تر وړ ډیر زیاته پس بج کر د ویل الله شر جو کردی زراد تازگی و خوشحالی